зашурхотів паперами. «Як ви знаєте, мене зацікавила постать першої жертви, геолога Варлюка, з яким Зайченко був знайомий і у вбивстві якого його звинувачували, але виправдали. Скажу відразу, історія їх взаємин заплутана. І, як говорить Вітя, Рогода зробив реверанс у бік Віктора Остенка, котрий меланхолійно підструговав олівці, по черзі добуваючи їх з письмового приладу на столі в начальника. «З чисто психологічної точки зору?» «Юрій Володимирович, а не можна без лірики?» – перебив Тренко. Він страшенно не любив багатослів'я, котрим страждав його заступник. «Та що ж ти мені рот затикаєш?» – спалахнув Рогада. «Розповідаю, як вважаю за потрібне. А коли не цікаво, не слухай». А це якраз цікаво. Так от, психологічна несумісність Варлюка і Зайченка просто вражаюча. Варлюк – спокійний, розважливий, добродушний, мовчазний. Зайченко – нервовий, верткий, любив підштрикнути ближнього, язикатий. Обидва – завзяті мислиці і рибалки, постійні суперники. Завалить Варлюк-ведмедя – Зайченко з тегі тиждень не вилазитиме, а таки теж добуде косолапого. Зловить Зайченко п'ять кілограмів риби. Варлюк сидітиме на березі, поки шість не наловить. Ну, словом, це були товариші-суперники. І на золото йому бом таланило. Якщо Варлюк дві норми намиє, то Зайченко з нігу паде, але дві з половиною матиме. А по суті, подав голос Шлаф, щось виїздив. Попри все, обоя в Сибіру заробили добрячі гроші, продовжував Рогода, не звертаючи уваги на репліку. Але головне, якраз у той час, коли лтавська вахта мила золото, коротким літом це було, знайшли кілька золотих злитків. Знайшла бригада Варлюка. А точніше, знайшов злитки Зайченко? Зайченко? «Не Варлюк, а Зайченко?» – перепитав Остенко. «Саме Зайченко. І злитки, їх було три, здали, як і належить, одразу не чекаючи кінця зміни. А при яких обставинах почав було Тринко? О, це найсуттєвіше. Золоті самородки, ну, я кажу злитки, самородки ж, звичайно ж. Так от, самородки знайшли Зайченко і Варлюк. Було так. Зайченко промивав золото на далекій, покинутий вже всіма штольні, з напарником, який заведено. Під обід напарнику обридла марна, як він вважав, втрата часу, і він, погиркавшись із Зайченком, той був старший двійки, а вони там бригадами з трьох двійок працюють, залишив його самого. Штольні старі? Словом, умови некомфортабельні, тому держава віддала їх під розробку. Напарник сказав бригадиру, Варлюку, тобто, що не буде більше працювати з Зайченком, бо того чорт поніс у такі місця, де може обвалитися все. Бригадир пішов подивитися. Його не було три години, хоч іти в штольню від табору, як мені казали, відсили двадцять хвилин. Я там був, сам перевірив, п'ятнадцять хвилин до скелястої стіни, в яку вона впирається. Словом, не було їх три години. А потім вони винесли три самородки. О, згодом штольню закріпили, розколупали скелю і знайшли ще кілька самородків. Два навіть більше, ніж першого разу. Ти натякаєш, що варлюк і зайченко знайшли більше, ніж здали самородків, не витримав шлав. От бачите, я ж нічого не говорив, я тільки виклав факти. А Мишкота і, певне, всі ви зробили такий висновок. І я так подумав. Але як вони це зробили, якщо зробили, не знаю. Там так. Потрапляєш у зону Штолень, роздягаєшся, проходиш санпропускник. Ну, як його називають. Вдягаєш спецодяг і через спецпрохідну виходиш у зону розробок. Назад так само. Спецодяг залишаєш, приймаєш душ, Виходиш на другий вихід через сан пропускник, вдягаєш своє шмоття і через контрольний пункт залишаєш зону виробки. Я пройшов цей маршрут. Винести щось дуже важко. Ну важко ще не означає неможливо, зауважив Остенко. Суд знав ці факти, коли розбирали справу Зайченка. Таку версію опрацьовувало слідство, зробили висновок, — Вивезти з копалень золото неможливо, — сказав Тренко. — Я знайомився з проробкою цієї версії. — І як? — Що ти скажеш? — зачаїв скептичну посмішку Рогода. — А я не виключаю, що самородки чи золотий пісок звідти таки вивозять. — І я так само, — прорестував Рогода. — Дивіться самі. Не може бути такого подвійного збігу. У двох? знаходять самородки ну чи точніше один знаходить другий першим про це довідується а потім і один і другий щасливчики гинуть а чи не здається вам шановні що міг чи могли бути й інші знову почав Остенко Георгію Михайловичу ну кого слухаємо хто доповідає ну ви дасте мені викласти думки Катринко підвівся. Нащо що це ми дійсно не даємо йому слова сказати?» «Все, продовжуй, усі мовчать!» Рогода перевів дух і продовжив. «Так от, шановні, мені здається, Зайченко і Варлюк – жертви одного, чи, скоріше всього, одних злочинців. Якщо дати трохи волю уяві її пофантазувати, чого не любить наш директор», то мені бачиться картинка така. На копальнях діє злочинна група. Яким чином вона відпрацювала вивезення чи винос із зони золота? Ну, не так важливо, самородків чи піску. І далі в мене два варіанти, чи, може, варіації. Перша. Обоє вбитих задіяні в цій афері. Друга. Задіяний хтось один з них. Третя. Вони обидва якось самодіяльно чи з допомогою когось вивезли самородки, але не схотіли ділитись чи щось таке. В результаті їх прибирають з дороги або карають за відступництво чи не бажання поділитися. Іншими словами, вбивця Зайченка працює на групу, зв'язану з видобуванням золота там, у Сибіру. Ну, Мені так здається. Тому я туди і поїхав. Но конкретно вдалося виїздити таке. Через три місяці після вбивства сім'ї Варлюків у Якутії, підкреслюю у Якутії, виплив схожий на добуті зайчинком самородок. Експерти зробили висновок з одних копалень. Виплив він при розкритті торгової операції з японськими комерсантами – я точно не скажу, як можна встановити, звідки самородок, але сам читав у справі про це. Якщо виплив один самородок, то хто гарантує, що через певний час не випливуть інші?»